microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea 2 c Aceste lecțiuni sunt constituite dintr-un de cugetări și meditații asupra tuturor versetelor ale Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos.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 Lecțiunea de zi 2C085 marchează începutul meditațiilor asupra unei alte cărți a Noului Testament, respectiv Epistola lui Pavel către Galateni. După ce vom avea mai întâi o ultimă meditație asupra celei de-a doua epistole a lui Pavel către Corinteni, capitolul 13, ultimul verset 14, ne vom îndrepta către epistola lui Pavel către Galateni, mânginindu ne astăzi la un mănânc de cugetări în paralel dintre lege și har. Mai înainte de acestea însă, haideți să continuăm un episod din cartea Cristinei Roi, Adevărata Fericire. Așadar, Pavel, fratele lui Andrei, ajunsese pădurar. Azi era o zi de duminică după amiază. Tocmai s-a întors din pădure. Acolo a amendat câteva femei care vătămaseră la cules de fragi niște puieți de conifere plantați de curând. În casă, însă, n-a mai găsit pe nimeni. O, s-au dus la biserică!" se gândea el și hoinări în grădină pe subnucul umbros. Pe când stătea acolo, obosit de mersul repede, îl cuprinse somnul și a dormit. Deodată îi se păru că este trezit. Deschise ochii și fata a plecat asupra lui, i se păru ca o zână din basme. O, Ilenca, tu ești!" El o luă de mână. Deja te-ai întors de la biserică? Unde sunt ceilalți?" Da, trebuia să mă întorc," răspunse fata și se așeză lângă Pavel, care se ridicase în capul oaselor. Mama a încuiat cămara și și-a adus aminte de-abia în toplova că te întors flămând acasă pentru că ai plecat fără să iei micul dejun. Deci te-ai întors acasă de dragul meu?" El o privi pe fată drept în ochi. Mama a vrut așa, eu am fost la biserică și duminica trecută și apoi am picioare mai tinere," răspunse ea grav. Deci hai la masă sau dacă preferi, ți-aduc aici lapte și pâine. Te rog." Cum se îngrijesc ei de mine, gândi Pavel cu capul sprijinit pe mână. Așa-l găsi Ilenca când reveni cu un urcior înflorat plin cu lapte într-o mână și cu o bucată de pâine proaspăt în cealaltă. Se bucură că-i plăcea mâncarea. Ce flământ era! Dacă mama nu s-ar fi gândit la asta și n-ar fi trimis-o acasă, atunci ar fi trebuit să aștepte până la ora două când se servea prânzul. O, oh, acum îți mulțumesc frumos, nici măcar nu știam ce foame mi era," zise el, punând urciorul deoparte și aruncând câteva frimituri păsărilor care zburau în jurul lui. Ea vrut să ia urciorul și să plece, dar el nu o răsă. acum n-ai nimic de lucru în casă, rămâi cu mine, ai rămâne puțin și cu Andrei, iar eu îți sunt văr la fel de bine ca și el." Pavel simțea un mare dor să aibă pe cineva în apropierea lui. Vocea plăcută a fetei acționa mereu ca un leac pentru sufletul său îndurerat. O roșeață acoperi obrajii fetei. Ea vrut să-și mâna dintr a lui, dar el nu-i dă drumul și astfel ea fu nevoită să o lase. Te temi de mine, lenca, Ți-am făcut eu oare vreun rău?" Ia clătină din cap și totuși își dorea să fie în altă parte. Se simțea așa de ciudat în apropierea lui atât de bine cât și neplăcut. De ce ești totdeauna așa de trist? Ea exprimă dintr-o dată niște lucruri la care se gândise săptămâni întregi. El își pironi privirea uimită asupra feței ei și inima îi se încălzi fără să vrea, sub influența acestor ochi nevinovați și compătimitori. Cum simțea și vedea ea că era necăjit? Era o surpriză plăcută pentru el. Dar cine ți-a spus că sunt trist?" întrebă el cu căldură. Ei, se vede pe fața ta. Când ești singur, atunci nu zâmbești niciodată. Totdeauna îți ții capul în mâini, ca și când ar fi prea greu de necazuri și îngrijorări. Fata a ajuns să se mire și ea singură de ea însăși. De unde avea această îndrăzneală de a-i spune toate acestea, dar îi părea atât de rău pentru el?" Dacă ți-a spune că nu sunt trist, n-ar fi adevărat. Și de ce te-aș minți? mărturisi el și pentru prima oară vorbea cu ea ca și cu unul de aceeași condiție cu a lui. Dar cum să-ți spun motivul necazului meu, nu pot să-ți explic și chiar dacă aș putea, nici atunci nu mai înțelege. Ba, poate că te-aș putea înțelege, zise ea și smulse cu degetele ei fine o frunză de nuc. Ei bine, aș putea fi la fel de fericit ca și Andrei, recunosc cu el, căci nu-mi lipsește nimic, am de toate și totuși nu sunt fericit, căci în mine nu este pace. Mi se pare tot timpul că trebuie să existe o altă viață decât aceasta pe care o duc oamenii din jurul nostru și noi înșine. Mai întâi m-am gândit, dacă aș fi totuși un domn și aș putea avea totul ca și ei, dar acum văd și citesc zi de zi că nici ei nu sunt fericiți și nici eu nu mai sunt cum eram. Când mă compar cu Andrei și mă gândesc la tot ce am trăit și am făcut când am fost în armată, atunci aș vrea să nu mai fiu pe lume. Da, uneori, cu toate că fizic sunt foarte sănătos, mă simt de parcă aici și apăsăm mâna fetei pe pieptul lui, ar fi ceva bolnav și câte vreme nu se vinde ca asta, nu voi fi fericit. Vezi, acum ți-am spus totul. Tu ce zici?" El se uită la Elenca. ea lăsa se puțin capul în jos. Soarele se juca cu părul ei blond. Umbra nucului cădea pe fața gingașă. Pavel fu copreșit de un sentiment minunat pe care nu-l mai cunoscuse niciodată. Acesta îi alungă pentru o clipă neliniștea și nefericirea interioară. Nu era numai bucurie pentru faptul împărtășirii sentimentelor pe care îl citea pe fața ei frumoasă. Nu, era ceva nou. O căldură ciudată îi străbătu inima istovită de mâhnire. Ilenca trăia în casa lor ca o soră, dar încă niciodată n trăsese la pieptul lui. Acum își desfăcu brațele fără să vrea și-o trase la pieptul lui, în care îi bătea furtunos inima. Uimiți, aproape speriați, ochi albașter îl priviră I se opriră suflarea. Ea încercă să se elibereze fără niciun cuvânt, și el îi dădu drumul. Ilenca lua urciorul ca să-l ducă înăuntru. El nu mai reț doar se uită în urmă ei până ce dispărut din ochii lui. Ea simți această privire, la gard se opri, se întoarse, și ochii li s-au întâlnit A fost o privire lungă, reciprocă Ea căzu adânc În două suflete tinere În fată trezi inima adormită până acum Iar în bărbat a prins o scânteie Care se va stinge odată cu viața Un sentiment nou, nebănuit Îi străbătea pieptul Se simțea ca atunci când Parfumul unei flori umple o cameră Nu-l vezi și totuși el pătrunde peste tot. Între timp predica se sfârși. Andrei asculta și se uita din când în când spre scaunul gol al elencăi. Serviciul religios îi se păruse îngrozitor de lung. În biserică domnea o la apăsătoare, preotul de-abia putea respira la anvon, iar ascultătorii moțăiau un bănci. Tinerii din galerie își petreceau timpul cu aruncarea unor gemotoace de hârtie spre Suzanca Hrubic și spre tovarășele ei, iar acestea și-ascundeau fețele în niște buchete mari de flori. Paracliserul văzu și ridică amenințător bastonul. Când serviciul religios se termină, preotul Istovit își tamponă sudoarea de pe frunte și părăsi primul biserica printr-o ușă laterală. Da... Sigur că da, că nu era un flac să vorbești fără succes timp de oră despre lucruri care nu fericeau nici chiar inima vorbitorului. Cei ce fuseseră la biserică se grăbire să iasă afară ca o turmă de oi din țarc înghesuindu-se, iar apoi, frânți de oboseală și transpirați, s-au risipit în toate părțile. Învățătorul cu băieții lui din cor trebuie să reziste până la sfârșit și să cânte. Apoi însă, extenuat și iritat din cauza căldurii, de o palmă băiatului care lăsase partitura să cadă și îl pe al doilea, întrucât călcase greșit peste foalele orgii. Așa a plecat el din casa lui Dumnezeu. În biserică au mai rămas numai cercetoarele și paracriserul care număra banii. Andrei și mătușa s-au grăbit și spre casă. Când au ajuns acolo, pe masă i-aștepta deja masa de prânz. Elena trebăruia prin bucătărie, iar Pavel ședea în cameră cu o carte în mână, din care firește că înțelesese la fel de puțin ca și Andrei din predică. Pavel nu schimbase cu Elena niciun cuvânt. Când a intrat în casă, el o privea doar o singură dată, iar fata, ascunzându-și în la zâmbise. Ce cald a fost azi în biserică, zise Andrei, și ce răcoros și plăcut este aici. Și tu ce faci? Zise el, plecându-se deasupra fratelui său, iar acesta a făcut ceea ce nu obișnuia să facă: l-a îmbrățișat și l-a tras la pieptului. Ce vesel este astăzi! se gândi Andrei ușurat, după ce frecăriseră o vreme. Apoi mătușa îi chemă la masă. Acolo povestiră tot felul de lucruri interesante. După amiază trebuie să plec din nou, zise Pavel. Din cauza fragilor, femeile au vătămat pădurea tânără, ocrotită. Ilenca ar putea să se ducă cu tine și să strângă câteva și pentru noi. Pădurea este destul de aproape și anul acesta n-am mâncat niciun frag încă, propuse Andrei. Da, poate să vină, strigă Pavel încântată. Am văzut ieri un loc excelent, dacă încă nu l-au descoperit, și de acolo s-ar putea strânge două câini pline. Vii și tu cu noi, îi se adresă fata lui Andrei. Mi-ar plăcea tare mult, dar o să vină în întâmpinarea voastră, o liniști cu căldură tinerul. Morarul m-a chemat să mă duc mai întâi la el. Deci, după aceea, vii. Noi coborâm culmea, murtin și te așteptăm, sau tu pe noi, sub cireșul sălbatic. Apoi pornirea la drum. Andrei îi însoți o bucată de drum, apoi se grăbi să coboare la vale. Nu-i venea ușor să se despartă de ei, dar se călăuzea după proverbul, oameni cu oameni... Munți cu munți. Dacă îi se cerea lucrul acesta, voia să le facă oamenilor pe plac. Haideți acum să-i lăsăm pe Pavel să se ducă la pădure să-și inspecteze pădurea, pe elenca să meargă să culeagă fragi, iar pe Andrei să se întâlnească cu morarul. Cu prilejul lecțiunii viitoare vom afla lucruri interesante ca urmare a vizitei lui Andrei la Morarul. Acum să ne îndreptăm înaintea Domnului cu și apoi să ne vedem de programul nostru. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să ne binecuvântezi și această întâlnire cu un duh de trezire a fiecăruia dintre noi, pentru că nu știm de câte ori ne vei mai vorbi. Te rugăm să faci atenți pe toți aceia care nu te-au primit încă pe tine, Doamne Tată, ca Tată, prin mântuirea adusă de Domnul Isus Hristos și să facă lucrul acesta, să se grăbească până mai este timp, iar noi care deja te-am primit, ajută ne să luăm aminte la îndemnurile tale de astăzi, să ne îndreptăm mersul să fie potrivit cuvântului tău, pentru că în ziua cea mare a veșniciei să primim de la tine slavă, laudă și mărire, pe care să le putem da Domnului Iisus, cărui se cuvine toată, acum și în veșnicie. Amin. Haideți acum să încheiem meditațiile noastre asupra celei de-a doua epistole a lui Pavel către Corinteni, dând citire ultimului verset din capitolul 13, și anume versetul 14. Harul Domnului Isus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Amin! Și să fie și cu noi, nu-i așa? Ce urare de săvârșită, face Sfântul Apostol Pavel adunării creștine din Corint și cât de minunat și dumnezeiesc își încheie el epistola adresată ei. Într-adevăr, numai Duhul lui Dumnezeu i-a pus în inima această încheiere de plină și nu numai adunării creștine din Corint îi se potrivește și este necesară urarea de mai sus, ci tuturor creștinilor din toate timpurile, deci nouă celor de astăzi, da, nouă acestora care ascultăm cuvintele ce ni se spun. Fie că suntem mulți, fie că suntem doi sau trei adunați în numele Domnului, urarea pe care o face Marele Apostol ni se potrivește desăvârșit și toate cele cuprinse în ea să fie în noi toți, să cugetăm adânc asupra acestor lucruri și să ne răsăm copleșiți de adevărul și puterea lor. Atunci nu vom mai fi ispitiți de nepăsare și moleșeală, iar mersul nostru va fi din putere în putere, din lumină în lumină. Harul Domnului Isus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Amin. Dragostea Dragostea în inima lui Dumnezeu este izvorul tuturor binecuvântărilor duhovnicești. Harul sau darul adus prin Domnul Isus Hristos a făcut ca această binecuvântare să fie la îndemâna noastră, în părtășie, prin Duhul Sfânt, este mijlocul prin care ea devine a noastră. Ceea ce a plănuit inima Tatălui cu privire la noi, Fiul a săvârșit pentru noi, iar Duhul Sfânt acum ne-o face accesibilă, ne-o împărtășește. De aceea, când facem ceva descoperit noi despre ce este al nostru în Hristos, să căutăm întărirea pe care o primește prin cuvânt. Să ascultăm mereu de El în toate lucrurile. În felul acesta vom deschide Domnului ușa larg ca să săvârșească în noi tot ce dorește. Mulțumim cu recunoștință marelui nostru Dumnezeu prin Domnul Isus Fiul Său și Mântuitorul nostru, pentru că prin Duhul Sfânt ne dă zilnic mângâiere, lumină, putere și nădejde prin Scripturile Sale Sfinte. Mulțumim de tot ceea ce am primit și prin citirea Epistolei a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel Sfânta Scriptură și ea. Ne rugăm pentru toți cei ce vor asculta aceste gânduri să fie binecuvântați cu lumină și putere spre creștere duhovnicească. Harul Domnului Isus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi și cu noi. Amin.